Jag funderade på det här med mönstring och så. E, jaha. Ja, för jag har ju redan mönstrat en gång och gjort lumpen och så. Då ska jag inte behöva hålla på och mönstra nu bara för att det är corona. Vadå mönstra? Nej, men Ja, Köpa en massa pasta och toapapper och sånt. Men Martin, inte mönstra, hamstra. Hamstra? Du menar som något marsvin? Alltså du är ju dum på riktigt. Vadå? Don't tell me that your life is dull and grey.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 Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. Ja, och när vi ändå nämner Hallands Nyheter så kan vi väl nämna att du slog rekord i veckan på att just skriva för Hallands Nyheter. Ja, just det. Inte rekord i att jag har skrivit mycket, för det finns väl andra som har gjort. Jag har väl jobbat där i 22 år drygt nu. Men just nu så har jag skrivit då den artikeln som har klickats flest gånger på webben. Och det var en intervju med en tjej i Falkenberg som berättade hur det var att ha fått coronaviruset och var drabbad då av covid-19. Hur känns det att bli klickad på så sådär? Så ja just det. Det är ju inte jag utan det är ju länken då men eh, över 90 000 gånger och tidigare rekordet låg på 30 000 så att eh, det hände ju verkligen någonting där. Den delades väldigt mycket i sociala medier vet jag. Är du historisk nu på HN? Nej, hysterisk mer kanske. Ja, det... nej Jag vet Långtidigt inte. Är det är väl en kul liten detalj men jag skriver ju artiklar varje dag så jag har inte riktigt pausat och njutit av det kanske så mycket som jag borde. Vi är ju ett team där alla jobbar på och skriver och det blir väldigt mycket om corona förstås. Om ni vill läsa Hallands nyheter nu så har de ett erbjudande att man kan för en krona få tre månaders webbläsning. Ja, det är bara att gå in på hm.se-prenumerera. En krona för tre månader är ju billigt och sen kan man bara avsluta efter det om man inte tycker ja, att det är det så bra. Det ska du ju inte säga, då måste ju fortsätta för allt är ju för evigt så att vi får mat på bordet <laughs> ja, och får det. fortsätta med den här porten. Det är ju lite dystert i branschen som jag jobbar just att annonsförsäljningen har gått ner så väldigt mycket så att vi måste då leva på läsarintäkter. Och man kan tycka att det är taskigt att vi låser in artiklarna men allting om corona som är samhällsinformation och som behöver komma ut, det är upplåst. Så att man kan fortfarande gå in och läsa väldigt mycket om coronaviruset, hur det sprider sig i Halland. Men fördjupningar som till exempel en intervju med en drabbad det är då bakom betalvägg som det kallas. Speciellt sådana för fördjupningar som stavas med 2P- och bara ge för djupningar. För djupningar. Djup, djup. Jag kan bjuda på min man. Ni kan komma hit och klicka på honom alldeles gratis. <laughs> och så kan vi gå vidare och säga att eh, vi ska diskutera i veckans podd. Och ämnet är vad som skiljer en bonusfamilj från en kärnfamilj. Precis. Jag tänkte att antingen så kan man själv lyssna på det och bara götta ner sig i att ja, så här är det. Eller så kan ni ta någon av era kompisar som inte lever i en bonusfamilj och så kan de lyssna på det här avsnittet och förstå att det faktiskt inte är riktigt som att leva i en kärnfamilj. Nej, det är skillnad. Och det behöver man nog vara lite medveten om. Mm, så man inte har för höga krav på sig själv att man ska vara någon slags kärnfamilj. Mm. Även om vi mycket förespråkar som om och det betyder ju att jag och Martin vi lever lite som om vi är en kärnfamilj men det betyder inte att vi är helt omedvetna om olikheterna. Nej, och det är ju någonting som fungerar för oss men kanske inte för andra. Och det är någonting tror jag som få experter rekommenderar. Men vi kan göra det eftersom vi inte är experter. Ja, som vi är så oerhört lyckliga hela tiden. Vi bara sjunger, flätar varandras hår och ibland så flyger det in sådana små fina tjocka fåglar med rosetter på och knyter <laughs> mina skosnöden. Ni hör väl ironin? <laughs> Vadå? –Vadå? –Vadå? –Vadå? –Vi kommer även att prata om föräldrabalken. Och det är ju tydligen min tur att berätta en rolig historia, påstår Martin. Mm, –Jag hoppas se. att den är bättre än jag mina. –Ja, är ju minst lika förberedd som du var oförberedd förra gången. Alltså helt oförberedd. –Ja, just det. Det är bra. Och då går vi väl vidare med veckan som har gått, som har varit i grunden en barnlös vecka, men inte en barnlös vecka. –Nej, precis. Om ni har riktigt bra hörsel så kanske ni hör att det är någon liten människa som ligger och drar timmerstockar som man brukar säga. Man kan höra någon som snarkar lite i bakgrunden och det är ju Helle som har gjort alla veckor till barnveckor nu. Ja, hon kom hit i fredags och påbörjade sin fasta anställning kan man säga. Hon ska vara här på heltid nu. Ett heltidsbarn, mm. ett heltidsanställt fast barn. Mm. Och då blir jag heltidsbonus förälder. Ja, vi har ju visserligen alltid varit föräldrar på heltid men nu kommer hon ju att bo här som sagt. Var. Och det är vi väldigt glada och eh, nyfikna på hur det livet kommer att vara. Sen ja. är det ju sorgligt för heller själv att hennes pappa kommer att bo väldigt långt bort. Speciellt nu i coronatider då det kanske inte rekommenderas att man reser speciellt långt. Det kan man ju också säga är en skillnad i just boensfamiljer att det kan ju vara så nu. I dessa tider att en del inte får träffa varandra lika mycket som vanligt. Nej, och just att han bor i Norrtälje, numera i Stockholm, så kan det ju vara lite riskabelt att skicka dit någon både med tågresa och sen att vara där det är många smittade tyvärr då. Mm. Men som sagt, det var barnlös vecka som inte var speciellt barnlös eftersom ungdomarna nu pluggar hemifrån. Så tycker jag nog att det var trevligt att hänga här och plugga, äta, sova och ha det bra för de har ju varit här ganska mycket. Ja just det, gymnasiebarnen som vi kan klumpa ihop dem till. Eller esteterna i alla fall. De två äldsta, Lycke och Saga. Sen är Lyckes flickvän helt normal och pluggar inte estet. <laughs> Vad mer är du? Nej vi skojar alltid om det att esteterna ja, är, är lite speciellt. normal men jag tycker att esteter är fullkomligt normal också. Ja, det är du bara... önskar bara att du var en estet erkänn. Ja det fanns ju inte. Jag tror att jag hade nog gått naturestet om det fanns. Eftersom jag gick natur, men... Jag tycker det låter som en motsägelse i sig själv. Kan man verkligen vara naturare och i estet? Tydligen, men jag vet inte riktigt hur de är. Men det kan vi ju fråga barnen om berätta i nästa avsnitt. Det måste ju bli som en sån här... I naturvetenskap så kan ju inte två onaturliga element mötas. För då blir det någon slags implosion. Att universum imploderar in i sig själv eller något sånt där. Mm. Men bara det att du är... I och börjar och att jag är AI-kårar. Det är ju också en sån där motsägelse som inte borde fungera egentligen. Det är som att humlan inte kan flyga och sådär. Och alltså kan man vara naturistet. Ja, då mm. kommer vi cirka runt där och så kan vi fortsätta med veckan som har varit. Mm. Vi kan väl eh, prata om våran härliga lördag som vi hade på Hotel Havana. Ja, vi försöker ju med lite försiktighet men ändå ingen dumdristighet att stötta våra lokala entreprenörer och den här veckan så Tog vi och åt en god frukost och sedan badade vi på hotell Havanna Och det var ju bara vi tre och fyra andra där. Ja, det var väldigt eh, tomt så det var ju skönt av den anledningen också. Och det var ju det hotellet som vi tillbringade våran bröllopsnatt på också. Mm, då hade vi också Helle sovandes bredvid oss. Ja, faktiskt. Och Helle var ju med nu. Och sen så har det ju hänt något eh, stort också, nämligen att min svärfar, Evert, har fyllt 88 år. Och det är ju alltså min pappa. Och han är därmed exakt dubbelt så gammal som jag är. Just det, och det händer ju bara nu. Ja, en enda gång. Så när han var 44 år så såg jag dagens ljus. Sen tog det mig tio månader att ta mig till mina föräldrar. Ja, just det. Men eh, den tiden har jag lagt bakom mig. Det var som en förlossning till, fast utanför kroppen. Ja, jag tänker ändå att det var ganska... Duktigt av mig att ta mig så lång väg när jag knappt kunde gå själv. Mm. Ja, så är det ju för adopterade att de behöver hitta sina föräldrar på ett annat sätt. Jag tyckte jag hittade väldigt bra föräldrar. Det gjorde du. Ingrid är ju också himla mysig. Och de är ju lite isolerade nu extra mycket i coronatider. Men verkar ha det ganska bra. Ja, och vi gjorde ju så faktiskt att jag och min storebror åkte och firade pappa på hans 88-årsdag. Annars så brukar vi ju vara typ så här 20 pers när vi träffas. Men det var väldigt mysigt, vi satt och pratade gamla minnen och, och var liksom vår lilla kärnfamilj som vi inte har varit på väldigt länge. Min bror är ju dessutom nio år äldre än jag så han ja, bodde ju inte hemma jättelänge av min barndom. Men det, det är fint de stunder vi har tillsammans tycker jag. Gamla ursprungsfamiljen som sagt, ja. Mm. Och medan du var där så gjorde jag och heller lite olika saker. Bland annat så spelade vi in en liten Youtube-video till som vi la ut. Så nu ligger de två första... Snuttarna ute där. Och det var de första på två år. Ja, alltså vi har ju haft en Youtube-kanal för hundra år sedan. Som vi började. Och nu har ju Google gjort någon förändring så vi kommer inte åt den längre. Så Helle ville väldigt gärna starta en egen. Så hon har ju startat en egen liten Youtube-kanal som heter... Helles spel och bus. Och där är det väl meningen att du och Helle ska visa vad man kan göra tillsammans. Barn och vuxna, vuxna och barn... Ja, vi... vuxna, vuxna, jag på att säga nej Det är väl mer ur barnperspektiv vad som kan vara kul och så. Ja just det, det blev en recension av ett gammalt brädspel det här Inkas skatt och sen spelar vi lite innebandy också. Mm. Så titta in där så kommer det ju ploppa upp mer tips framöver. Det kan ju vara bra nu i coronatider att hitta på olika saker som man inte helt fastnar i den digitala världen. Mm. Det blir ju mycket... Netflix och liknande annars. Jag hörde att Netflix hade ökat sky mycket i antal användare. Sky mycket, som är ett nytt ord som jag tror att jag förstår vad du menar i alla fall. Ja, ja men sky mycket betyder ju att man drunknar i massa sky. Ja. Nej jag tänkte att uh, the sky is the limit. Mm. Jo men så är det väl även med de andra alternativen. Det finns ju mycket på SVT Play också faktiskt som dessutom är helt eh, gratis. Men just på Netflix, det var väl där vi började se på den här Tiger King, den här helt galna dokumentären. Det var helt emot min vilja kan jag säga, jag är helt oskyldig. Men det är den som är mest populär just nu så jag tänkte att den kan ju få en chans. Och eh, vi behöver inte prata så mycket om den. Men eh, ni som är nyfikna på de här galningarna i USA som startar Privata zoner med just Tigrar så kolla in den. Martin är en skumbländning av högkulturellt så här filmer som jag har sagt tidigare heter typ Jag är fransk blå eller något sånt där. <laughs> Och så sån här helt skräp som kan vara att folk gillar att äta bajs eller giftas i första ögonkastet eller något sånt där. Om du tänker på Kislovskis Tricoloren där de filmerna, blå filmen, vita filmen, röda filmen, så framförallt den blå filmen är fantastisk tycker jag handlar ju om... En kvinna som blir enka. Hennes man kör ihjäl sig. Så den tycker jag ni ska se. Kislowski. Men jag är så väldigt fascinerad över mm. att antingen så tittade du på filmer som jag absolut inte skulle se för att man förstår sig inte på dem överhuvudtaget. Eller så är det så här riktigt lågvattenmärkes som den här Tiger King och du bara sitter där och ser helt lycklig ut när han kommer fram i sin hockeyfrilla och börjar Ja men det är lite mer avkoppling och, och underhållning men på riktigt, den blå filmen, om du inte har sett den så, den tycker jag att vi ska se. Jag ser gärna om den. Vi kan se Nyfiken Gul istället. Juliette Binoche är det i huvudrollen, om jag minns rätt. Fantastiskt bra. Nyfiken Gul, det är väl den gamla med Börje Ahlstedt och Lena Nyman, va? Ja. När de har sex utanför riksdagshuset, eller så? Du är oroväckande Lite fake om detta. Lite kan det vara. Jag tycker vi går vidare och kanske ska vi gå in i vår diskussion om olikheter med bonusfamiljer och... Kärnfamilj. Det tycker jag. Ja, då välkomnar vi alla, även om det är några som lever i kärnfamiljer som lyssnar på detta, till vår diskussion som ska handla om just olikheterna mellan bonusfamiljer, eller som vi ibland säger ombildade familjer och kärnfamiljer. Ja, och jag tänkte att vi kan blanda lite barnperspektiv och vuxenperspektiv. Vissa saker gäller ju faktiskt både de vuxna och de lite mindre i en familj. Ja och vi har ju lyckats få ihop en ganska dyger lista med olika påstående kan man väl säga. Mm, vi kan väl ta ett och ett och sen kommentera lite. Mm. Det första vi har skrivit här på listan är att det kan ju vara så att du kanske spenderar mer tid- med dina bonusbarn än med dina egna biologiska barn om du lever i en bonusfamilj. Ja, just det. Och då kan det ju bli så också att en annan vuxen man eller kvinna har ditt biologiska barn mer än vad du har det. Ja, och det kan ju faktiskt vara en ganska knepig grej att tänka på när man väl funderar över det. Mm. Jag tror ju att man försöker få alla barna att trivas och må så bra som möjligt och bli så bra vuxna som möjligt och sådär. Men samtidigt är det väl så att man kanske har lite extra koll på de biologiska barnen och där har man ju också den juridiska vårdnaden. Jag som biologisk mamma kan ju tycka att bara det här att jag har mina barn varannan vecka är tillräckligt konstigt. Som i vårt fall så kommer ju heller nu att spendera mer tid tillsammans med dig som är bonuspappa till henne än med sin egen biologiska pappa. Och jag då kan tänka att det måste ändå kännas lite konstigt. Mm. Ja, det kan man tycka är då lite orättvist. Annars är det ju vanligt nu för tiden att man försöker ha varannan vecka. Förr i tiden, i alla fall på 70-60-talet så var det ganska vanligt att man tog varsitt barn när vi skilsmässa. Ja men det har ju vi både en kompis och sen så i en intervju, det var ju med Fredrik Hallgren så berättade han om det. Och så tror jag även med Regina Lund var det samma som att föräldrarna tog var sitt barn. Och det är ju ännu mer konstigt att man då som syskon inte får växa upp tillsammans och att man då kanske som biologisk förälder bara får leva med sitt ena biologiska barn Mm. Så det är väl skönt att vi har gått ifrån det i alla fall. Men det är ju som sagt var så att olika omständigheter gör ju att det kan vara att en biologisk förälder spenderar mindre tid tillsammans med sitt eget biologiska barn än en bonusförälder gör. Ja, och sen tror jag att det kan vara jobbigt för en del barn också att de märker då att det finns en person som bor ihop med deras förälder på heltid och så får de bara vara där halva tiden så att de själva kan nästan bli lite avundsjuka då på bonusföräldern. Ja, precis. Så hade jag det innan i min förra bonusfamilj. Det hade ju jag och pappan ett barn tillsammans som bodde där på heltid. Medan hennes då båda syskon ett syskon som hon hade på sin pappas sida och tre syskon som hon hade på min sida. Hon fick ju ha oss på heltid medan hennes syskon fick bara ha sina föräldrar på halvtid. Mm. Så det var ju också en viss Känsla tror jag för mina tre äldsta barn och för min dotters andra halvbror att de kunde se då att hon fick ha oss där som en liten kärnfamilj i bonusfamiljen medan de fick pendla fram och tillbaka. Mm. Och det kan ju vara så att ett gemensamt barn svetsar ihop familjen men det kan ju också starta en viss eh, avundsjuka då. Sen så kan vi ju upprepa, även om många vet det, att jag inte har några biologiska barn och att då du inte har några bonusbarn i den här familjen. Men du har ju då en bonusson sedan tidigare. Precis, så är det. Då kanske vi kan gå vidare till en ny punkt här. Och jag kom på det att visserligen så är det ju så att när man blir förälder så kanske man inte kan göra precis som man vill och gjorde förr. Men lever man i en bonusfamilj så är det ytterligare en nivå på det hela. Att du kan inte byta jobb och flytta och eller ens byta jobbtider. Eller ens boka din semester hur som helst utan att du påverkar väldigt många andra människor. Mm. Och just på sommaren så kanske man går ifrån det här varannan vecka-schemat och vill ha kanske två, tre veckor i sträck till exempel om man ska resa bort. Då. Och då kan det ju bli jobbigt om den ena familjen eller just en person inte får besked eller ger besked till de andra. Mm. Och ni som har lyssnat på oss länge, ni har ju hört när vi nämnde den här situationen då Martins arbetstider förändrades. Det kan ju du berätta om. Ja just det, det var ju ett förslag där att jag skulle jobba kväll och helg var tionde vecka så det var inte så ofta men då landade det just på våra barnveckor och då ville vi byta till de andra veckorna och då fick vi alltså fråga ditt ex tidigare sambo som då hade en ny relation så då kollade vi med honom och då hade ju han barn sedan tidigare och då fick han fråga sitt ex och då var vi liksom långt borta i Örebro och fick ett godkänt av någon kvinna som vi inte ens visste vad hon hette och framförallt aldrig hade träffat eller pratat med. Och det är ju en ganska vanlig situation i just ombildade familjer att det kan bli så galet att en liten krysning kan orsaka stor förändring ganska långt ut på kanten. Mm. Brukar man säga någonting om att en fladdermus som tar ett vingslag så kan det spridas corona till Italien? <laughs> Först tänkte jag att du faktiskt trodde att det var fladdermus och inte fjäril. en fjäril men sen förstod jag att du försökte vara lite rolig. Ja. Och så har vi ju en punkt som handlar lite om det här med hur man är i sitt eget hem då. Hur avklädd man är till exempel eller när man ska gå upp på toa eller om man ska gå ner till köket och hämta ett glas vatten eller så. Att man i en bonusfamilj tror jag att man bör klä på sig lite mer. Jag gör det i alla fall. Även om jag i vanliga fall inte har något emot att gå omkring bara i hårt och bara överkropp eller så. Ja, det blir ju en lite mindre fri roll man kanske har. Speciellt som bonusförälder till lite mer tonåriga barn. Så kanske man inte lallar omkring i bara kallingarna. Eller till och med nakna är det många människor som kan gå i sin egen familj. Men just i en bonusfamilj så blir det ju lite känsligare. Ja, och jag tror just det här fysiska är en skillnad. Även om det också kan bero på hur man är som person då. Om man är en kramig person eller inte. Ja, men precis. Och även det här med att vara påklädd och avklädd, jag känner ju nu att jag klär på mig mer. Jag har ju bara biologiska barn här hemma, men jag kanske inte går upp mitt i natten helt naken till toaletten utan jag brukar klä på mig. Mm. Eller på morgonen när jag vet att, att min son är här med sin flickvän och så, då blir det att man tar på sig morgon dock och så. Mm. Men är vi helt ensamma här hemma utan barn så kanske jag inte orkar klockan fyra på morgonen och klä på mig bara för att jag ska gå upp och toa. Mm. Och sen är det väl så också att tonåringarna kanske inte är lika kramiga just nu en period när de ska bryta sig fria lite från de De har lite vuxna. olika kramar. Det har vi ju sagt också tidigare. Mm. Vi har ju en tonåring som har den här mer attackkramen. Att hon är så liten måste attackera samtidigt som hon kramas. Men jag tror att det är ett behov av närheten då. Mm. Och sen har vi en Ta någon som gärna kör den här gruppkramstilen. Att hon inte bara gruppkram, mm. och då blir det ju också lite mer avslappnat. Och sen har vi ju kanske två som är lite mer naturligt kramiga av sig och tycker att det är mysigt. Så att det finns både olika stilar och olika behov av närhet. Sen är ju Helle då tio år inne i en fas då hon tycker det är förfärligt äckligt när folk pussas. Ja, just det. Och jag hade faktiskt en djup diskussion om det med henne idag. Och jag frågade, honom, vad är det du tycker är så äckligt? Liksom, det är just puss på munnen som är jätteäckligt tycker hon. Det är fruktansvärt. Puss på <laughs> kinden går bra. Och även kramar går bra. För jag frågade henne lite så här, för att hon har ju varit kär i killar mm, och så. Ja. så. Vad är det du tänker, liksom, ifall ni då skulle bli tillsammans? Vad, vad, vill, ni, vad vill du göra med... Pojkvän då till exempel. Ja, ah, men krama så hålla handen kan de tänka sig men pussas. Nej. Det är ju typ det vidreste hon kan tänka sig. <laughs> ja, och sen är det ju då som bonusförälder en skillnad på när man träffar barnen. Jag träffade henne när hon var drygt fem år gammal och det var ju nu då snart fem år sedan. Och det är klart att eh, då skiljer det mycket. Då har ju vi blivit närmare varandra just med det fysiska sådär. Att jag har varit med och fått trösta henne på ett annat sätt eller eh, ligga och läsa en bok för henne. Och, ja. Hade inte ni en diskussion idag också om hur det var när man var liten och kunde vara naken på stranden och, och gå in och byta om när man är på badhuset och så? Ja, just det. Det var. Jag vet inte varför heller började tänka på det. Men det var ju det där med att hon kom ihåg hur det var när hon var så liten att hon inte vågade gå och byta om själv och kanske inte riktigt klara av det. Och att hon då fick följa med sin pappa och sen även mig då in i pojkarnas omklädningsrum. Och att hon tyckte att det var lite konstigt. Det var nog nu i samband med att det var upptaget för att jag duschade på badrummet här uppe och att hon var tvungen att gå ner till mm. nedervåningen. Det är också en sån där sak. Att låsa dörren, det gör man kanske mycket mer i en bonusfamilj att man låser dörren till toan. Det var ju i den här filmen Falkenberg Forever om någon har sett den ja, just det. så är det ju en bonusfamilj där och hennes och den här huvudavsinnhavaren Maria som är 30 år snart som bor fortfarande hemma med sin mamma och sin bonuspappa och hon tycker att hennes bonuspappa är helt dum i huvudet som inte låser dörren. Ja just det ja. och där är det ju skillnad. Helle låser inte dörren för att hon är rädd för att bli innelåst. Men den här bonuspappan tycker att man inte behöver låsa i sitt eget hem och sådär. Och det kan ju bli pinsamt. Och sen är det väl en extra krydda att hon som spelar huvudrollen, Johanna Runevard och även har skrivit serien. Hon är gift med den här danska skådisen Martin Högstedt tror jag han heter som spelar bonuspappan och de har regisserat ihop också. Oj, det har ett långt utlägg där men... Och komma tillbaka till hela så låser jag faktiskt dörren även om det är bara du och jag hemma. Jag är väldigt så jag vill verkligen vara på toa i fred. Det kanske hänger ihop med att jag har haft fyra små barn och att den enda gången man fick vara i fred det var på toa. Mm. Och det har jag fått lite flashbacks till nu faktiskt när hela huset har varit fullt av tonåringar som pluggar hemifrån. Att det är på toa som jag får vara i fred. Ja, just det. Ja, men så kan det vara faktiskt. Ja, vi går väl vidare och det är en klassiker det här med att vi vill att barnen ska höra av sig innan de kommer hit om det inte är liksom mammavecka då. Det är ju extremt speciellt för just bonusfamiljer. Jag tänker själv var det ju inte så att man hörde av sig, dels för att vi inte hade mobiltelefoner på den tiden, men jag tror inte att man gör det i en kärnfamilj, ringer hem och säger att nu kommer jag hem eller annonserar sin hemkomst på något sätt. Nej, och sen till del så är det ju för att vi vill vara förberedda också på att... Vi vill allt. vara <laughs> Det också, men om de ska ha mat eller om de ska sova över här och så. Ja. Men egentligen så, detta är ju ett av deras två hem. Så de ska ju komma och gå som de vill. Och det tycker jag att vi visar också att dörren är alltid öppen även om den är, <laughs> är låst. Mm. Det kan man ju gå in ännu djupare på i ett annat avsnitt. Just det här med att faktiskt tänka på som bonusförälder och även som förälder att även om man har barn varannan vecka så är det ju väldigt konstigt att känna att man är som en gäst då den veckan som man ska vara hos den andra föräldern. Och jag tror att det kan vara ganska känsligt för ett barn i, i alla fall i viss ålder att känna att man måste knacka på eller man måste fråga om lov eller få komma hem till sig själv. Och jag kan förstå en bonusförälder att de behöver då de barnlediga veckorna och få bygga sin relation och hela det här. Och kanske leva i sin lilla kärnfamilj om de har ett barn gemensamt. Men jag tror att om man kan tänka en extra runda hur det känns för ett barn att vara som en gäst i sitt eget hem så kan det nog vara nyttigt och värdefullt. Mm. Och jag tänker ju lite så att när vi har Helle här nu på heltid att då spelar det ännu mindre roll hur ofta tonåringarna är här även när det är pappavecka. Så jag räknar ju med nu att jag är ännu mer förälder på heltid. Även om jag alltid har tänkt att jag är förälder även på pappaveckorna. Det enda jag vill veta det är ju hur många ska äta kvällsmat. Ja. För det är ju en väldig skillnad om man bara är du och jag. Eller om vi är typ åtta som vi kan vara ibland. Mm. Så att där även om mina barn alltid är välkomna och alltid får maten när de kommer hit så skulle jag vilja vara väldigt tydlig med att jag jättegärna vill att de hör av sig och berättar om de äter hemma eller inte. Mm. Och då kanske särskilt att lycka säger någonting för att <laughs> på, på riktigt så idag åt han nog fyra portioner och det är ju helt normalt för en ung kille i hans ålder och som förbränner så mycket men det är ju skillnad faktiskt. <laughs> då måste vi laga mer mat när han är här. Ja, och det har ju varit faktiskt tvärtom någon gång när jag har trott att det ska vara många människor som äter. Så står man plötsligt där med jättemycket mat över och tänker, jaha, nu får vi ringa in grannarna. Ja. Och även då att vi har lite olika kost, som att vi har en som är vegan. Men hon är faktiskt väldigt duktig på att berätta om hon äter hemma eller inte. Ja, det är tur. Det är en bra kombination där. Annars kan jag ju bli helt tokig om jag ska stå och laga tre olika maträtter och inte vet vem som ska vara hemma eller inte. Mm, mm. Och när vi ändå är inne på att prata lite om de här barnlösa veckorna så kan man ju säga att det också är en väldigt signifikant del av att vara en bonusfamilj. Det är ju att det varierar. Du kan vara en familj på två eller kanske tre personer en vecka och sen kan det ju då öka som vi sa till i vårt fall sju, åtta personer om typ Tess och Kevin är här också. Mm. Och det är ju en väldigt skillnad faktiskt. Och även de barnen då som inte bor varannan vecka kan ju påverkas ändå. Alltså heltidsbarn eller barn som bara är i familjen varannan helg. Ja men absolut. Jag kan ju märka att när hennes stora syskon är hemma och lever om och pratar och diskuterar och då sitter hon ju som ett litet ljus och bara tittar på dem. Hon, hon älskar ju när de är hemma och tycker det är jättemysigt. Mm. Men sen är hon en annan person när hon är själv här. Och jag har ju hört många... Som har fått ett gemensamt barn när de har större barn sedan innan. Att de kan faktiskt bli ganska ledsna och lite vilsna när deras syskon är borta varannan vecka. Och då har vi också den här grejen med att man varierar som barn. Att du kan vara stora syster i en familj där de bor och lilla syster i en annan familj eller kanske mellanbarn. Och jag har ju hört att det ska vara väldigt tydligt vad man är för någonting. Om man är lillebror så är man på ett speciellt sätt. Om man är storebror så är man på ett speciellt sätt. Men i bonusfamilj så kan det ju vara både och. Och hur påverkar det en människa i livet? Det är frågan. Ja, jag tycker ju att det faktiskt är en lite rolig teori. Även om jag också tror att man tolkar in det som man själv känner igen. Så när jag läser om det så tycker jag att jag är en väldigt tydlig storebror och att av mina 5-6 närmaste killkompisar så är det nästan bara storebröder. Men eh, samtidigt så tror jag att det handlar lite om roller och här hos oss då så är ju Helle minst i båda sina familjer. Och eh, däremot så har vi ju den som är minst av tonåringarna som då går från att vara lillasyster till att bli ett mellanbarn och ha plötsligt en lilla syster då varannan vecka. Och det är klart att det gäller att hitta de där rollerna och kunna växla på ett bra sätt. Mm. Och jag minns i min bonusfamilj som jag levde i före vår bonusfamilj då var det ju så att min bonusson, han levde ju ibland ensam med sin mamma, då var de två. Sen kom han ju till våran enormt stora bullriga bonusfamilj och fick dela rum och dela saker och, och det var ju en väldig omställning för en sån liten kille att kunna hantera det och förstå vad som händer rent känslomässigt, det kanske man inte har förmåga till när man är ett barn. Och då kan det vara bra att man som vuxen förstår det. Du nämnde här innan att vi har en tonåring som är minst i sin familj och sen blir mellanbarn här. Jag tror att just den övergången har varit knepig för henne ibland. Mm. Sen tror jag också att det kan vara så att den vägen som äldre syskon tar kan påverka. Har man ett syskon som är väldigt praktiskt lagd så kanske man blir lite mer teoretiskt lagd eller tvärtom för man vill liksom inte konkurrera utan man tar en annan väg. Många av de musiker och skådespelare som jag intervjuar har varit yngst och då har de stora syskonen valt liksom vanliga trygga jobb och de har kunnat ha en annan frihet liksom att välja ett eh, yrke med mer osäker inkomst till exempel. och så. Ja, men då undrar jag hur hade det varit om de hade växt upp i en bonusfamilj? Då hade de inte haft en lika utmärkande roll, kanske som lilla syskon eller så. Nej, och som sagt, jag tror att det finns så många faktorer så att just den här platsen i syskonskaran det är bara en liten del. Och Jag tror nog att man påverkas mer till exempel av vilka vuxna man har i sin närhet. Har du en bonusförälder till exempel som är väldigt intresserad och duktig på någonting så kanske man själv blir intresserad av det och då blir man till slut duktig om man gör det många gånger och så. Mm. Vi kan väl lämna den punkten med att bara tänka att det kan vara bra att fundera över hur ser mina barns liv ut i de andra familjerna? Är de mellanbarn? Är de småsyskon? Har de flera syskon där? Och att det kan vara svårt för ett barn att växla mellan sina roller och att de kanske behöver lite ställtid när de kommer. Mm. Då tänkte jag också, nu när vi pratar om att ha få eller många barn så för dig var det ju en väldigt stor skillnad du gick från att ha inga barn alls till att bli fyra barns pappa ganska över en natt kan man säga. Och det är ju inte så vanligt att man blir pappa till så många i en kärnfamilj på en gång. Det finns ju de som föder femlingar och sexlingar och kringar men ofta så kan en bonusfamilj ganska drastiskt bli stor när man antingen slår ihop två familjer eller som du då träffar en fyrbarnsmamma. Ja, just det. Och jag räknade ju lite som att vi blev en familj när vi flyttade ihop, även om vi då övernattade hos varandra och att barnen ibland följde med dig till min lägenhet innan vi hittade det här radhuset. så. Men visst, det var en jättestor omställning och där tror jag väl att det bara var en fördel att jag var så extremt gammal som jag var. Hur menar du då? Nej men Jag tror på något sätt att det hade varit svårare om jag var 25 istället för 45. I alla fall kanske just du. Jag vet ju många 20-åringar som är väldigt mogna. Men du som 20-åring kanske inte var det. Men det måste ha varit ganska omtumlande ändå. Att leva nästan unkarsliv till att plötsligt laga mat och husa barn och läsa läxor. Allt vad det innebar. Ja, absolut. Men det har ju faktiskt nästan alltid varit väldigt roligt. Och barnen är ju väldigt utåtriktade. Och jag gillar ju när det är hellre lite för bullrigt än att det är tyst hemma. Mm. Jag tänker på andra förändringar som kan vara om man då kanske inte har barn sedan innan som du när man går in i en bonusfamilj. Du fick ju till exempel gå från att ha en Ganska vanligt stor bil till en enorm stor bil för att vi skulle få plats allihopa. Ja, är man fler än fem så kan man ju inte åka i en vanlig bil faktiskt. Nej. nej, jag minns när du köpte den och jag tänkte att det här är en kille som menar allvar när du faktiskt köpte en bil. Så att förlovningsring och allt som kom senare i all ära men just den bilen det var ju verkligen en stor, enorm förlovningsring kan man säga. Ja, just det och det var faktiskt innan vi flyttade ihop, ja. Och det var första gången någonsin i hela mitt liv som jag då har köpt en ny bil också. Det var det vackraste du någonsin har gjort för mig, tänker jag. Ja, det kanske det är. Ja, nästan. För sen har du gjort massa vackra saker efter det. Men det, ja, det var en enormt stor gest, måste jag säga. Jag gick all in. Verkligen. Mm. Sen kan det ju vara så att om du träffar någon som har barn och du själv har barn eller inte så kanske du måste ha en väldigt mycket större bostad. Ja, just det. Och jag menar, så är det väl... För alla fyrbarnsfamiljer att de behöver ha en stor bostad men just där att man behöver byta kanske väldigt snabbt då om man ska flytta ihop och man kanske helst vill ha ett rum till varje barn. och skillnaden kan ju vara då att ifall du då inte har några barn och träffar en som har kanske två, tre, fyra så blir det ju att du får en ganska mycket högre boendekostnad på grund av att din partner har många barn. Och det kan ju ibland kännas lite orättvist men då är det ju en del som har löst det med att man betalar procentuellt olika mycket. I alla fall till en början. Sen kan man ju dela upp det som man vill men det är ju en lösning. För det kan ju kännas lite orättvist att om man betalar jättemycket för boende och sen kanske du bara får som för dig och mig. Vi har ju fyra rum och kök men vi trängs ihop i vårt lilla sovrum. Vi har ju inget vardagsrum till exempel du och jag. Nej just det så har det blivit. Sen där tror jag att det ändå är lättare för oss som bor i Varberg att hitta någonstans i jämförelse med till exempel de som bor i Stockholm och där det är jättedyrt och kanske nästan omöjligt att hitta någonting i centrum. Om någon då har en etta eller två som de trivs med där om de då måste sälja den och så flytta ut en bit och så kan de kanske känna att Ja, men ska jag verkligen riskera det här? Vad händer om några år? Mm, mm. Och om vi då flyttar isär, då har jag inte kvar min drömlägenhet som jag har fått tag i, utan då måste jag hitta något annat. och så där. Det är ju en bostadskarusell som inte liknar den i varväl riktigt. Mm. Nej, men det stämmer. Och sen en sak som också är lite annorlunda för bonusfamiljer kontra kärnfamiljer, det är ju som i vårt fall så varannan vecka så är ju egentligen vår lägenhet relativt tom. Men det är ju inte så att vi kan nyttja hela lägenheten för det utan det är ju barns rum som vi inte använder även när de inte är här. Och det kanske också känns konstigt att man liksom sitter och tränger ihop sig i ett rum då fast man har så mycket bostadsyta även när det inte är folk där. Ja, jag tror att det är svårt att vara mer flexibel ungefär att man skulle då göra om sagasrum till vardagsrum ja, men igen en tänkte... vecka. Jag tänkte så här som Kalanka på julafton: Om man kunde fälla ihop och fälla ut så här, Nu är det mammaveckan och det var boing, boing, boing, så fälldes det ut massa sängar. Nej, och det. Plötsligt kom dataspel och tv-apparater och iPads och legobitar som man trampar på och allt. Det kom fram puff ja. Och sen så när det var pappaveckan så, boing, så föll allting bort och så kom en fram den fram här välstädda, fantastiskt eh, snygga mm. lägenheter för ett ensamt par. Med stort, härligt socialt liv. <laughs> ja, just det. Nej, jag tycker nog faktiskt att barnen har det nog jobbigt nog. Att det är de som flyttar. Att det inte är föräldrarna som bor varannan vecka på två olika ställen. Så att eh, jag tycker de ska få ha sina rum i fred. Du är så oerhört klok. Det är precis som att du borde ha en podcast som handlar om livet i en bonusring. <laughs> ja, med tanke på det. föräldraskap och relationer. Mm. Sen tycker jag nog att det i så fall är värre kanske för de som vi säger, är med och sparar pengar till sina bonusbarn. Att det sätts in på ett konto och sen om man då separerar då blir det ju faktiskt exen, de biologiska föräldrarna som har de pengarna på kontot till barnet blir 18 år och då hoppas man ju att de inte används till något annat. Precis, vi hade faktiskt en som skrev till oss om det och sa att hon tyckte att det kändes snålt att hon faktiskt inte ville vara med och spara till sina bonusbarn. Men samtidigt så tyckte hon att det blir ju lite som att hon betalar pengar till hans ex. För så länge de inte har fyllt 18 så har ju föräldrarna på något sätt... De skulle kunna få för sig att plocka ut de här pengarna. Eller som du sa att vad händer ifall man går isär då? Då blir ju pengarna kanske använda till någonting annat än just till barnet. Det kan ju bli så. Mm. Och vi har ju löst det så genom att vi inte har några pengar kvar- när månaden är slut så att vi inte kan spara någonting. Ja, men det är härligt, det är härligt att vi kan ha en sån bra planering. Mm. Men jag har ju hört att du har oerhört mycket pengar undanstoppade i alla dina kistor och utländska kassavalv. Framförallt har jag väldigt mycket fonder som har gått ner nu med 30 procent. Att... <laughs> Nej, men jag tror att när barnen sen väl är vuxna... Var det sånt desperat? Jag tänker hänga mig på vindens skratt <laughs> Jag, bara, jag har inte alls några fonder som har gått ner. Mm. Nej, men jag känner så väldigt att väldigt jag... passivt, aggressiv. <laughs> Nej, men det jag försöker säga nu för tredje gången är att jag tror ju att när barnen kommer att flytta hemifrån eller börja plugga någonstans eller så där då kanske de kan behöva ekonomisk hjälp. Och då är jag hellre med och sponsrar då än att starta konton nu då som vi kanske inte har lika bra kontroll över. Men... Däremot har ju faktiskt våra barnkonton där det sätts in pengar som de får av sina släktingar och annat som de kanske inte ska slösa ut nu så att de är inte helt utblottade men just att vi sparar inte månatligen Nej, det. när det händer så om någon råkar sälja en cykel eller så så sätter mm. vi in pengarna på kontot ja. men inte något regelbundet. Men den punkten som vi pratade om där det var ju det här att det kan ju vara en grej i en bonusfamilj när du är en bonusförälder, att dina pengar plötsligt försvinner till att finansiera cyklar, kläder, mat, iPads, telefonräkningar för en massa barn som kanske då inte uttrycker sin oerhörda tacksamhet i varken ord eller handling. Och det är ju som mamma då, biologisk mamma som jag är, så är man ju lite halvt van vid att ibland får man ett tack och ibland kan man få ett tack långt senare. Men det kan vara en ganska stor omställning för en bonusförälder att plötsligt kanske lägga både ekonomiska tillgångar och även tid och känslomässiga tillgångar på ett barn som kanske inte visar det. Som kanske till och med är ganska sur och vresig tillbaka. Ja, jag tror att man påverkas av det. Jag tror att jag kanske också påverkas lite av det även om min grundinställning är att det här är väldigt långsiktigt. Så jag tänker mer att någon gång sen när jag är pensionär och, och jag blir då morfar och farfar, både och hoppas jag. Och då kanske det här med bonus inte är så viktigt heller att säga hela tiden. Och då hoppas jag att jag kan få något tack eller bara att se att barnen mår bra och sådär, att de har hittat sig själva och blivit de som de är menade att vara. Ja, jag tänker att alla våra esteter ska ta en massa fantastiska pris och att de då ska tacka dig och mig för all kärlek, tid och energi som vi spenderade frikostigt på dem i deras ungdom. Ja, vi får se hur det blir, men jag tror inte att man ska drivas av att få tack av barn eller bonusbarn. De gör sitt bästa ändå. Däremot tycker jag att man som biologisk förälder faktiskt kan ta sig tid att tacka sin co-parent, alltså sin partner som då har blivit bonusförälder. Så jag vill passa på här i podden och tacka dig för all tid, kärlek, energi, pengar och dåliga göteborgsvitsar som du lägger på mina barn. Tack så mycket för att jag får göra det. Tack för att jag blir väldigt mycket insläppt och får ta det ansvar som jag vill ta. Och tack för att du ibland skrattar åt mina skämt, särskilt de gångerna när du först skrattar och sen säger att det inte var roligt. Men det är ju mer som så där ibland när man ser en bilolycka så kan man bara skratta liksom. <laughs> bara för att det är så hemskt. Ja, vi får ha ett avsnitt om humor längre fram. Men nu ska vi gå vidare och en liten detalj bara som jag själv var nära att uppleva var det här med att vara allergisk och då kanske... Var orsaken till att barnen inte kan ha ett husdjur? Som tur är så var ju min dotter Yvalin allergisk innan jag träffade dig. Annars kunde det faktiskt ha varit en sån där sak. Att du hade varit orsaken till att de inte fick ha katter. Då hade de ju hatat dig för alltid. Och hade du flyttat ihop med mig då? Och lämnat katterna? Alltså det är en svår fråga. Eftersom jag är mamma först och främst så hade det faktiskt känts fruktansvärt hemskt. Men jag förstår ju att det inte är en helt ovanlig situation att det kan hända. Mm. Att man står där och måste välja mellan sin nya partner och sina barns husdjur. Vad fruktansvärt. Hade vi varit Serbos då istället? Ja, det tror jag faktiskt. Det är ju faktiskt ett bra alternativ att kunna vara särbos när man är en bonusfamilj. Man måste inte leka kärnfamilj alltid när det inte funkar. Men jag hade ju aldrig kunnat sova över hos er. Jag menar, jag kände ju ändå av katthåren även om katterna inte var kvar. Men jag har haft en relation med en man som var väldigt allergisk och det funkade faktiskt inte. Nej, det var tur. Jag får tacka Ivarin för hennes allergi så att vi var på samma sida där. Ja, det är ju faktiskt lite enklare på något sätt att acceptera att ens syster eller kanske ens biologiska mamma eller pappa är allergisk och därför kan man inte ha djur. Om det kommer in en för barnen utomstående person och då gör så att de blir av med sina husdjur. Det kan ju faktiskt starta riktigt jobbiga känslor och inte vara till grund för en härlig bonusfamiljsupplevelse. Men sen så kan det ju vara positivt så. Det kan ju vara bonusföräldern som har med sig en hund till exempel in i familjen och då kan hunden bli en favorit och kanske en liten medlare eller kommunikationsbrygga. Mm, det hade ju varit ett bra alternativ. Men så blev det inte just här. Men däremot så har vi ju en kanin i alla fall. Ja, den är omväxlande trevlig kan man säga. Hon gillar mig och Saga men hon är ganska ilsk mot de andra barnen. Jag tror att vi ska försöka få Helle att bli Lunas extra mamma varannan vecka. Är det är ju faktiskt lite ditt fel för att Luna kan inte springa fritt i hela lägenheten. Och jag tror att hon hade blivit mer människovänlig om hon hade fått göra det. Men brukar man ha kaniner springande fritt så? Ja. Aha, det visste jag inte. Men jag nyser lite av henne också, tyvärr, ja. Om vi ska gå vidare på listan här så en skillnad, kanske mycket för barn men även för en bonusförälder det är ju att du förväntas att vara artig, snäll, glad och tacksam typ hela tiden. Du får ju inte chans att ha hela ditt register om man säger så. Du är inte lika accepterar om du kanske är arg och sur och vresig en dag- både som vuxen och som barn i en bonusfamilj. Jag tror att det är svårare att acceptera mörkessidorna- när det är ombildade familjer. Mm. Där är det också lite vilken personlighet man är. Men det är klart att jag kanske skulle ha sagt till- biologiska barn på ett annat sätt än bonusbarnen, möjligen. Men jag hoppas ju att bonusbarnen kan säga vad de tycker till mig- och veta att jag liksom inte blir jättearg om jag får kritik. Mm. Sen är det ju lite olika vad man har varit med om och så där och hur ens tidigare familj har varit. Om man har varit en familj där man kanske har väldigt yviga känslor. Man uttrycker sig på kanske verbalt och man kanske gråter öppet. Och så kommer man till en familj som gör tvärtom. Det kan ju vara väldigt konstigt både för barn och vuxna. Mm. Och så kan det ju vara då när man håller på att bildar en kärnfamilj när man träffar någon som man gillar men som då kommer också med en annan familjekultur och sen ska två släkter då svetsas ihop lite så att liknande problematik kanske finns i kärnfamiljer men inte just det här med att det är bonusföräldrar och bonusbarn. Nej, att man kanske i sitt eget hem känner att men jag kan inte uttrycka mig som jag brukar uttrycka mig jag kanske inte kan sitta och gråta vid köksbordet för mina bonusbarn har aldrig sett en vuxen människa gråta och blir jätterädda och skrämda av det. Eller... ja Och just det här att barn då kanske förväntas att vara på ett sätt som inte är för barn karaktäristiskt. Jag tänker att barn är inte logiska varelser. så Barn är inte alltid tacksamma eller alltid glada eller alltid logiska och jag har upplevt att jag tycker att många bonusföräldrar förväntar sig att barn ska bete sig som vuxna människor. Mm. Fast de är mindre, mm. bara. Nej, det kan jag hålla med om. Sen nästa punkt är ju intressant. Det är det här att man då måste samarbeta i mitt fall med en person som jag inte har valt att leva med som då är min partners ex. Eller för dig aktivt valt att inte leva med, alltså göra slut med dina ex. Ja precis, jag måste ju samarbeta med mina ex såklart som jag har barn med dem och du måste också på sätt och vis samarbeta med mina ex och deras nya om de då väljer att ha det så att det är ju lite fler personer som måste blandas in i olika saker i en bonusfamilj kontra en kärnfamilj och det är en väldigt knepig situation för att Tänk så mycket man jobbar med att få ihop kommunikationen och relationen mellan två personer. Nu kanske man är fyra, fem personer ibland. Det kan ju vara att man har ett ex-ex också. Ja, just det. Så i vårt fall så skulle det kunna ha varit att mitt, båda mina ex hade nya. Mm, ja. Då hade vi ju haft sex vuxna personer som måste samarbeta. Ja, just det. Och, och vi brukar ju rekommendera att man ska kommunicera. Jag kan ha full förståelse för dem som lämnar över all kommunikation med exen till då den biologiska föräldern. Och att man själv, om man är biologisk förälder, sköter det snacket om barnen och inte släpper in bonusföräldern. Men för mig skulle det bara vara en liksom förlust när man ändå är då kanske tre eller fyra föräldrar som har hand om barnen. Och jag menar jag har barnen lika mycket som deras biologiska pappa. Då skulle det vara jättekonstigt för mig om jag aldrig fick säga någonting till den här biologiska pappan. Eller inte skicka sms och berätta någonting eller fråga något eller så. Så jag tror att man tjänar på det faktiskt. Det upplever vi jättemycket. Vi får brev från frustrerade bonusföräldrar som inte släpps in i kommunikationen mellan de biologiska föräldrarna. Och det är precis som du säger att jag tror att man biter sig själv i foten där. Dels så får ju bonusföräldern en väldigt jobbig känsla av att vara utanför. Och det så förlorar man ju faktiskt en hel del dynamik och styrka i att kunna vara fler vuxna runt ett barn. Precis som du sa. Jag kan tycka att det som också försvårar det är ju som du sa att jag har ju aktivt valt att inte leva med mina barns. Förälder. Och det berodde ju helt klart på att vi kunde inte leva tillsammans. Och nu ska man ju då ändå fortsätta att samarbeta och komma överens. Och då kan det ju ibland bli så att man faktiskt får blanda in proffs. Och då har man ju familjerätten bland annat som man kan få samarbetssamtal hos. Och det finns ju de som är proffs på just bonusfamiljer om man vill vända sig till dem. Och vi rekommenderar ju ofta familjeträdet. Ja just det, det är ju Stina Pettersson i Ystad- det är bara att gå in och söka på familjeträdet så hittar ni henne. Jag tänker ju också lite så att om en relation är infekterad, om det kanske är en separation som är ganska nylig eller att det finns annat bagage så kan ju faktiskt bonusföräldern vara en liten buffert. Jag tycker ju att det har varit bra att jag kan stämma av saker med Helles bonusmamma då. Eller som är tidigare bonusmamma nu. Och det har funkat då har du och ditt ex liksom kunnat slappna av och lämna över det till oss. Ni vet att vi klarar av att planera skolveckan eller vad det skulle vara. Ja, och då blir det ju inte lika många känslor inblandade heller utan då är det väldigt praktiskt och väldigt kliniskt att man fokuserar på barnets bästa. Och det är, som du säger, en styrka. Mm. Sen är det väl... Om vi går vidare, det här att barnen har inte föräldern riktigt på samma sätt som tidigare i en bonusfamilj. Kanske att man sover i samma säng hela tiden eller gosar mycket i soffan eller får sitta fram i bilen. Och, ja, massa små detaljer som man kanske inte tänker på. Nej, och där igen så kan jag ju rekommendera att tänka över de sakerna. Att det som vi kanske ser som självklart och lite sådär att ja, men det är väl inte så farligt. Det kan vara en stor grej i ett barns liv som, nu är det ju många år sedan vi träffades. Men heller pratar ju fortfarande om att, ja, innan, innan du fanns, Martin, då fick jag sova i mammas säng. Ja, just det. Det var ju när ni hade en liten stuga som ni borde i ett tag där, ja. Så var det faktiskt. Det sitter djupt in att jag liksom kom in och tog plats och sådär. Men sen så som tur var så fick jag och Helle också väldigt bra kontakt snabbt så att det har ju löst sig. Men man kan ju vara lite bussig som bonusförälder att faktiskt låta ett barn få sitta och gosa med sin förälder i soffan och kanske låta dem få sova bredvid i sängen någon gång. Men också tvärtom så kan det vara lite mysigt tänker jag att ofta när du är ute och kör med heller, så får hon ju sitta fram. Då kan hon ju bygga det med dig att ni busar ibland att att hon tar min plats ja, där framme i bilen. Så att man släpper in bonusföräldern också. Att, att ni kan få stänga ut i mig. Jag kan bjuda på det. Bara för att ni ska få bygga en relation. Ja just det. Och sen är det ju lite så där De gångerna när du har jobbat natt. Att då får ju hon sova i din säng. På din halva så att säga. Mm, det tycker hon är väldigt roligt. Så att ibland blir hon väldigt glad när jag ska jobba natt. Så jag vet ja. inte. <laughs> mm, vad har vi sen då? Ja det är väl lite fler saker som rör barnen till exempel att de förväntas att dela sina saker, sina rum och då som vi nämnde tidigare sina föräldrar med andra barn och med andra vuxna. Och det tycker jag att man kanske ibland som vuxen bara dundrar fram och tar för givet. Och det kan ju vara så att en vuxen måste bestämma att ja, men vi har inte plats till det, vi måste dela rum och så. Men att man är lite lyhörd. Och kanske orka sitta ner och prata en liten extra sväng. Varför inte bara köra den här klassiska? Det är så för att jag bestämmer det. Jag är vuxen. Mm. Och där kan man ju om man har tur hitta att bonusbarnen blir kompisar. Det kanske är två pojkar eller flickor i ungefär samma ålder som hittar varandra. Och som tycker det är okej okay att dela rum. Och att det kanske då kan vara lättare än att två biologiska barn delar rum faktiskt. Mm. Jag var väldigt noga när jag levde i bonusfamilj att faktiskt ge alla barnen sin space. Även om vi hade lite space. Och även sina saker. Jag namnade mycket saker. Så här, deras handduk och deras låda. och Kanske inte var att de hade ett eget rum men de hade en egen låda som det stod deras namn på. Och de hade en, ett eget utrymme där de andra faktiskt inte fick ta saker hur som helst. Och jag tror att det kan vara viktigt för människor att känna att det här är mitt. Ja, det tror jag också. Det är nog en bra idé faktiskt att eh, även om man delar ett rum så kan man liksom dela av det lite. Ja, det är ganska enkelt. En krok med sitt egen bokstav på kan betyda mycket för en liten människa som mm. måste dela ganska mycket med andra människor. Mm. Sen allt det här med att man ska lära känna varandra- man ska lära känna bonusbarnen och bonusföräldern- Och kanske även då bonuskusiner och bonusmor och farföräldrar och sådär. Det kan bli ganska många släktingar och två familjer då som kanske har det så. Ja, jag tänker att det är bra att vara lyhörd för som i vårt fall så har ju du inga andra biologiska barn. Så för dig är ju våra barn dina barn. Och du vill gärna ha med oss till dina föräldrar och din bror. Och, och det har ju varit jättekul och härligt. Men det är inte alla barn som känner den öppenheten och träffar nya människor på det sättet. Det var ju någon som skrev det i vår grupp på Facebook. Att det är inte en självklarhet att man ska dra med sig barnen till den nya släkten när man säger så. Det är inte alla som tycker att det är härligt och mysigt. Nej, och det tycker jag att man får respektera och även om det delvis kan vara så i en kärnfamilj att barnen är olika och trivs olika bra i sociala sammanhang så tycker jag att det funkar bra som vi gör att vi kollar med barnen och känner dem inte för att vara med så tonåringarna klarar ju sig bra själva eller kan cykla till sin pappa till sitt andra hem där. Jag tänker att i bonusfamiljen så utsätter du också ditt barn för en känsla till exempel om du hade haft ett barn sedan tidigare och jag hade haft ett barn sedan tidigare och så åker vi hem till dina föräldrar. Då är ju ditt barn dina föräldrars biologiska barnbarn medan mitt barn inte är det. Och då kommer det att bli en viss skillnad i hur de behandlas. Det är helt oundvikligt att det blir så. Även om man kanske har så härliga föräldrar som du har som har öppnat sina armar jättemycket så är det en viss skillnad. Och när barnen är i en viss ålder så kan det vara en ganska tuff lektion att ta om man inte är beredd på det. Mm. Nej, men absolut. Alla sådana relationer, det tar ju många år innan det blir smidigt och sätter sig. Och så. Ja, och jag tycker att man kan vara lyhörd även för sina egna föräldrar. För det kan ju vara att man liksom vill ställa krav då på att jag tycker att du ska behandla min partners barn lika mycket som. Men de har ju inte heller känt. Din partners barn sedan de var små bebisar kanske. Så att det är mycket olika variabler som man måste ta med när man försöker putta ihop bonusfamiljens yttre släktingar. Ja, egentligen så kan man ju sammanfatta, och det gäller ju alla punkterna som vi har tagit upp här, att man får helt enkelt göra sitt bästa och så får man ge det lite tid. Man får ha en väldigt stor förståelse i en ombildad familj. Ja, <gåll> Eller så kan man bara köra som jag gör ibland. Bryt ihop och börja om. <laughs> ja, så är det ju faktiskt. Har du något mer innan vi går vidare? Ja, alltså jag hade kunnat prata om det här i kanske 20 avsnitt till. Men vi ska väl gå in på föräldrabalken. Men jag vill bara slutligen säga att jag har ju varit bonusförälder själv. Och nu lever jag med en bonusförälder. Och jag... Vi pratar med väldigt många bonusföräldrar och jag kan tycka att det känns som att det ställs väldigt mycket krav på bonusföräldrar. Men det är ju också så att bonusföräldrar har ju inga rättigheter när en relation tar slut. Och du har inga rättigheter till de barn som du lägger ner jättemycket energi, tid och kärlek på. Så jag kan förstå att det ibland känns som ett väldigt tungt jobb att vara bonusförälder. Du ger mycket men du kanske inte alltid får tillbaka det du ger. Nej, men som sagt, jag skulle inte vilja ändra någonting. Jag trivs som bonusförälder. Jag kanske är bättre bonusförälder än biologisk förälder. Det får vi aldrig veta. Nej. Eller, det kanske vi får veta. Men jag hade blivit väldigt förvånad om vi fick veta det. <laughs> Nej, det får vi inte veta. Nej. Slutligen, innan vi går vidare så vill jag bara säga kämpa på. Det är som sagt ganska tufft. Men som ni hör på Martin- så kan det också vara väldigt värt det. Ja och ni som inte får ta del i barnen. Prata med er partner. Och be att få bli insläppta. För då går allting mycket lättare. Mm. Och känner ni er som elaka styrmamman. Styrpappan någon gång. Så ta och dröm en H.C. Andersson bok. I huvudet på närmsta kärnfamiljsförespråkare Och säga att vi bonusföräldrar. Gör så gott vi kan och det är good enough. Ja, vi fortsätter alltså att gå igenom själva lagtexten i föräldrabalken och vi är framme vid kapitel 6. Och där finns en rubrik som är förfarandet i mål och ärenden om vårdnad. Och jag kan bara lite i förväg så här beklaga att det är lite torrt för det handlar ju om själva rättegångarna och så här. Så ni får lyssna och fundera på paragraf 16. En anmälan om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta prövas av Skatteverket men det beslutet kan då överklagas. Paragraf 17. Frågor om vårdnad, boende och umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sin hem. Visst, och frågan om fördelning av resekostnader ska anses som en del av frågan om umgänge. Då slås det ihop. Sen finns det även paragraf 17a. Och det är att föräldrar kan få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Och det är då socialnämnden i kommunen där barnet bor som prövar om det avtalet ska godkännas. Och då ska man se till också att eh, de här frågorna om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Artonde paragrafen, det var vi inne lite på i diskussionen att föräldrar kan få samarbetssamtal just för att få hjälp att bli eniga när det handlar då om vårdnad, boende och umgänge. Det kommer vi återkomma mycket till de tre orden. Och om det då blir ett mål som handlar om det här så är det rätten som ger det här uppdraget åt till exempel socialnämnden att ordna ett samarbetssamtal och då tar man en liten paus i det här målet. Paragraf 18a är att rätten även får hitta en medlare som ska försöka få föräldrarna att komma överens. Och då handlar det ju om att hitta någonting som är bäst för barnet. Och då ska det helst ta maximalt fyra veckor. Paragraf 19 det är att rätten ska se till att de här frågorna om vårdnad, boende och umgänge blir utredda. Och då ska även socialnämnden få lämna sina upplysningar. Sen så får faktiskt barnet uttala sig. Och då står det om det inte är olämpligt. Så det är dubbel negation där. Men så är det och då får alltså rätten höra barnets inställning. Och det kan även vara så att barnet är med- och pratar under rättegången om man har särskilda skäl för att man behöver göra det då. Och om man vet att barnet inte kan ta skada av det. Ja, vad tycker du hittills Maria? Ja, ja men jag är med. Jag tycker faktiskt att detta är jätteintressant. Så jag lyssnar med stora öron och liten mun. Mm -hmm. Paragraf 20. Om det är ett sånt här mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge, då kan rätten besluta om den tiden som gäller fram tills det blir avgjort genom en dom alternativt att föräldrarna kommer överens om ett avtal. Då. Är det alltid bra att komma överens? Ja, och då kan ju till exempel rätten säga att ja, fram till att vi tar beslut om det ska vara ensamvårdnad eller gemensamvårdnad så ska ni ha barnet varannan vecka kan rätten säga då, ja. Paragraf 21 i ett sånt här mål så kan ju alltså rätten bli tvingad att säga till en förälder att de måste lämna ifrån sig barnet. Och det är ju om det finns särskilda skäl till det då. Och paragraf 22 så är grunden att parterna betalar sin del av rättegångskostnaden. Men sen så kan då en part helt eller delvis bli skyldig att ersätta motparten. Och det är också särskilda skäl som gäller det. Jag har ju kortat ner de här paragraferna lite. Det är ju också ett eh, lite krångligare språk och sådär. Men det var dagens föräldrabalk. Jag tror att vi kommer gå in på ett nytt kapitel nästa gång. Och då hoppas jag att det blir ännu mer spännande. Men det är ju så att det som rör sig själv är ju alltid spännande. Och jag tror att någon där ute känner att det här hade jag behövt veta eller det här var intressant att veta. Och vill ni veta mer så kan man ju som sagt vara, googla fram det här och läsa hela texten i sin fulla helhet utan att den är nedkortad. Men jag tycker att du pratar väldigt så att jag förstår. Jag har ju svårt att läsa sån här text men när du läser den så förstår jag vad du menar. Tack så mycket. Man kan gå in på en sida som heter lagen.nu. Där hittar man föräldrabalken som är då från 1949. Men sen har ju mycket bytts ut under tiden då. Finns det inte lagen för dammis också? punkt nu <laughs> Kanske. Det vet jag faktiskt inte. Men detta är själva lagtexten som vi går igenom varje vecka. Och nu så är det äntligen dags för den roliga historien. Och nu var vi helt slut på tiden i det här avsnittet. Nej då, nej då. Vi har några minuter kvar. Kör på. Okej okay då. Jag tänkte som en vad heter det? Orage heter det inte. Homage. Homage. Fromage. Som en hyllning till dina dåliga göteborgsvitsar så har jag hittat två stycken dåliga vitsar. Det här verkar inte så lovande. Varför fick muraren sparken? Han hade en murarslevar. Nej, man hade inte bruk för honom. Oh, dåligt. Usch. Det var jättekul. Men den här då? Jag äter inte klockor, men jag dricker gärna ur. Nej, det var en riktigt dålig ord. Ja, men det var väl göteborsk, var det inte det? Nej, det var bara gammal. Det var bara att jag säger dem. Hade du sagt att så hade du tyckt att de var urkul. Nej, det var, lite det var ju roligare än själva vitsen. Ja, jag är asrolig. Men roligare än så blir det inte idag. Vi Nähe. hoppas att det kanske blir roligare nästa gång när det är din tur ja, det att tror berätta jag att det blir. en rolig vits. Det kan jag nästan lova. Jag tycker vi ska ha en omröstning. Kan inte skriva in till oss och säga vem av mig och Martin som har de roligaste vitsarna? Ja, eller vem som är roligast. Skicka det till våra sociala medier. Vi finns på Instagram, bonuspappan.plusmamman och Facebook, bonuspappan och plusmaman Och så har vi ju även en mailadress som är bonuspappanplusmamman Och ni har väl ansökt om medlemskap i bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Ja, den växer faktiskt hela tiden och jag tycker att det är många bra frågor och svar där inne. Mm, växer lika mycket som en gubbes näsa och öron. Ja, men det är väl rätt om då. En sanning till som jag hörde ur den här fantastiska tv serien Falkenberg Forever, det är att alla män över 50 har gubbpunkt. <laughs> gubbpunkt? gubbpung Ful och hängig gubbpunkt, det sa de. Jaha, men det är ju härligt att det finns undantag då. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt men också härligt med eller utan Hej då! hur känns det nu när du har varit heltidspappa i hela två dagar jag trodde du skulle fråga hur det kändes ha gubbpung men det har jag inte <skratt> nej jag har inte känt någon skillnad än det har haft jättemysigt jag heller och jag har inte känt någon skillnad på din pung nej vad bra <skratt> jag kommer trycka på stopp nu nu tycker jag du är rätt